na 40 anos amb tú moi boas tardes queridos ellos este é o noso programa Gal novais Hoxe 8 de maio de 2025 facémolo en directo case por así decirlo dende allaririz digo directo porque a grabar, estamos precisamente en allaririz e o que queremos é eh, en que todos vosotros teñades um, dúas oriñas de radio entretidas eh, de grande satisfacción vai vamos a ter entrevistas vamos a ter eh, eh, novidades vamos a ter a, a, nosa colaboración eh, e crónica do noso grande... Mm, Xoxa Manuel, e tamén Outras cousinhas moi interesantes para todos vosotros Por lo tanto, queridos inter, benvidos eh, Un bocadiño de música Que nos ten preparado aquí o noso técnico Carlos eh, De seguida conectamos co primeiro colaborador Que é nada máis e nada menos Que Xoxa Manuel, vamos ala Música <tose> Contar Un segredo Especial Lubito Revolame Por aí Lubito E eh, non me deixes aquí Non me deixes falar E eh, non desistas Sem protestar Sabes que non a saludar a un oso correspondente na capital da Riviera Sacra, Xoxe Manuel. Mois boas tardes, Xoxe Manuel. Hola, boas tardes. Benvido, moitísimas gracias por atendernos e eh, por a túa colaboración, lóxicamente. Me he acollido, como sempre, un placer e un orgullo poder colaborar con vos vende aquí, a Ribera Sacra. Vale. O que vou vamos a facer é que esta primeira parte ten que ser o bule-bulo, non? Efectivamente, o que a preguntou se sabedes, ten tres pezas a primeira delas é o bule-bulo É esta música para, de entrada, verdad? É esta música de entrada, verdad? Correcto sí. eh, Como xa sabedes, explicamos unha vez máis eh, O bule-bule O bule-bulo, perdón, é un informativo No que de seis novas Da actualidade galega Unha delas é unha trola, como ben dixeche É un bulo, é un fake hmm. O xe sea, xa que atentos Atentas As vale. novas, eh, a verse detectades de cachades hmm. A que, pois, vos colar Veña, vamos alá Empezamos, aí vai a primeira Galicia terá 108 bandeiras azuis. Deste xeito, a nosa comunidade autónoma terá casi unha de cada seis eh, das bandeiras azuis concedidas en todo o territorio español, que é un total de 642. Estamos só, eh, estamos de terceiro no terceiro posto, e temos por diante de nos só a Valencia con 143 e Andalucía con 138 cento e bandeiras azuis para Galicia en 35 concellos. E tamén terán este distintivo 12 portos. O sea, xa que é un orgullo. Uh -huh. imos, coa, imos coa segunda. Imos alá. Atentas, atentos. Baixa o paro en abril. Faino en 3.610 persoas o que representa un 3,03% respecto ao mes de marzo. Mm. Crearose un 8000 pico empregos E a cifra de paro queda en 115545 desempregados baixando por primeira vez das 117000 persoas que son os datos máis baixos que bueno, que había dende que hai rexistros alá polo 1996. Tamén boa nova a baixada do paro en Galicia. Moi ben, moi ben, si sí, señor. A terceira. A RAC A Real Academia Galega honrará as pandereteiras de Mens en Malpica, farao o 17 de maio, uh -huh. reivindicando neste xeito o legado das cantareiras e a súa continuidade nas novas voces que farao no Centro Cívico-Cultural desa esa poboación coruñesa, Malpica. Uh -huh. No acto participarán a impulsora da candidatura, Ana Boullón, o coautor do cancioneiro popular galego, Antón Santamarina, é ex o expresidente da RAC Xesús Alonso Montero ah. A parte musical correrá a cargo das coñecidas archi-conhecidas tan xogueiras como, como vendía a propia RAC exemplo dos novos camiños da tradición reinterpretada dende a modernidade Moi ben, moi ben Moi ben. ben, tres eh, Seguimos sí, sí. Seguimos Di... A ver, aparecería ou non apareceu aínda o bulo Pois nada, atento seguimos. Imos coa cuarta. Veña. Medran os fogares cunha só persoa en Galicia. Esta noticia xa non nos gusta tanto. Tampouco. Estímase que son seis mil os galegos, as galegas, eh, que aumentan cada ano eh, este eh, dato de mm, xente que vive só a Soa, soa, o que se di soa na súa casa. Sí, a proyección para o 2039 é que preto de medio millón de galegos galegas vivirán soas ou soas. Mm. Actualmente, estímase que viven soas uns 343.000 galegos. Carai. Pois o reto futuro aprender a vivir en idade mm. non que da outra, é que esta non sexa un estigma eh, para os que viven soas, mm. e socializar Intentar claro. pues, buscar eh, foros, lugares, espazos para xuntarse con outra xente e sair desa xoidade sempre que seja non desechada. Eso, Outro eso é moi importante. Sí. Outro consello, manterse activos e con axeitar as relaxións sociais e familiares sempre é un factor de protección eh, da saúde, evidentemente, é para levar mellor esa xoidade eh, non desechada. Moi ben, moi Vimos coa quinta logo Vamos a lá O galego presente nas portadas De xornais de ámbito nacional Anda A Real Academia Galega Vende enviar unha comunicación eh, Proposta aos xornais nacionais De maior tirada Convidándos a editar As portadas do 17 de maio En galego ah, A bien. iniciativa din eh, Que busca promover O respecto polo noso idioma como veces un dos oficiais do estado e eh, tamén significa unha pequena chisca dela da prensa xeraista a codía das letras Galego ah. Xa que tamén unha iniciativa moi boa é nada a a 13 de maio para ver a, por exemplo por a portada a primeira páxina da, da vanguardia en galego caro o, o mundo ABC vai sí, ser sí. todo un hito é. Eh? Se conde o exemplo, sería unha grande unha grande sorpresa agradabilísima para todo o mundo, claro que sí. Bueno, é eh, unha proposta da RAC aos medios, eh, a, ver, a ver se, se sai adiante. A ver se sai adiante. No, no, no, bueno, aí buscar o bulo. Ainda non se fixo que tiba, non ten unha proposta. Vale. Pois pues a rematamos, buscar o bulo, non? Rematamos, queda unha. Sí. Quedas esta noticia, non te anticipes. Dale, vale, vale. Eh... Investigadores galegos crean un bioplástico Trátase dun papel de filme para alimentos frescos máis resistente e sostible Este bioplástico xérase por bacterias non require disolventes tóxicos nin custosos procesos para a súa produción E resulta tamén moi doado de reciclar Este material eh, está creado por un equipo do grupo de polímeros do Citeni Centro de Investigación en Tecnologías Navais e Industriais ha escrito o Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña. Da Coruña. O sea que unha eh, tamén unha moi boa noticia que a investigación galega pois está chegando a, a obtención dun plástico eh, bioplástico, un bioplástico, xa bio bio o sea que un plástico un, un plástico, pero eso máis máis sostible máis doado de fabricar é eh, eh, bueno, máis eh, ecolóxico ecolóxico en definitiva, exactamente Pois, perfecto o gallao, eso quere decir que m, científicos de, de Galicia aportan m, m, boas solucións para nosa tecnoloxía, pois pues, moi ben Correcto, e nada, ahora xa Va? o traballo dos ointes oi, e eh, das ointes, ointes para topar eh, o bulo, o fake Vale, Deus. perfecto Ahora toca a entradilla da segunda parte, non? Vamos a lá Correto, que pasa, que pasan na Riviera Saca Baixamos, aí, aí tes a, a tua entradilla importante para que pasa, que pasan na Riviera Saca Aí vai, o informativo acelerado do que acontece aquí neste territorio eh, conhecido eh, cada vez máis como Ribeira Sacra. Vale. Eh, bóveda, este Concello convoca un concurso de cartéis para anunciar a vindeira Feira outrora na súa 21 edición, que será o vindeiro 14 de Xuyo. Uh -huh. eh, esta fin de semana será a, a mm, edición número 30 da Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón, 9, 10 e 11 de maio. Citaránse Nova Degas, haberá cartas comentadas, e a, a tradicional festa de empanada. Tamén, eh, como non, actuacións musicais, e o brinde Movimento Viño de O. Será o sábado ás 13.30, e eh, faráse un brinde que coincide, que é simultáneo, con outros brindes que se fan nos outros territorios eh, amparados baixo unha denominación de orixe de España. Mm. Seguimos, en forte. Celebráronse eh 11 de maio os Maios, cobo doce creacións florais e trece participantes nas coplas. O Concello Levano recuperando esta tradición convocando a colexios e dando premios nun concurso que fomenta a participación. Baixamos a Quiroga. Eh, este concello solicita que a romaría da Armida sexa declarada festa de interese turístico de Galicia. É moi coñecida, eh, destacan dentro desta romería figuras como son a Domeco e as Pampórnigas. Eh, Unha romería eh, pues, tradicional con moita trayectoria que con estes elementos eh, pues, tan a, antropológicos, eh, tan interesantes. A memoria que acompaña esta petición eh, foi realizada por licenciado de Historia Manuel Carrete que avalará o expediente que se presente Mm, polo Concello, a xunta pa esta declaración oficial de festa de interese turístico de Galicia. E xensei de Quiroga, outra interesante posei esta localidade, celebra o Galemés, un mes dedicado ao galego, eh, con obradoiros de música tradicional, creación de instrumentos artesanais, eh, teatro en eh, un concerto e eh, a presentación literaria que houve ontem a cargo de Celia Díaz o seu último traballo de literatura infantil. Tamén Eh, eh impulsan patios en Galego este mes, unha iniciativa para aumentar a coñecidade polo galego nos recreos. Isto terase que nos recreos que eh, eh pues a xente ou rapaces, evidentemente, se relacionen na comunidade educativa, se os rapaces eh se eh, comuniquen, xoguen eh, en galego. E finalmente deseñaron as chapas, os distintivos que elevan como lema, como slogan Eu falo, eu sinto en galego Ahí, E rematamos este informativo acelerado co Festival das Letras Galegas que se en enxantada este desde de maio no Auditorio Municipal, ás 20 horas haberá unha actuación de diferentes corais de Galicia Perfecto Ata, ata aquí este edicionario Festival eh, das Letras Galegas eh, adiantado o no día 10 de, de maio, non? Correcto, adiantado, xantada adianta cantada sí. moi ben, bueno, pois pues, eh, Paga a pena a Chegarse precisamente a esa zona Para poder ver, que ademais o tendes un, un tempo eh, eh, Especial, non? Fantástico últimamente, non? Xantada, moi ben, xa Se, se, se, se, se, se tiñe queres chamar especial Primaveral como é debido Como é debido, non? Non? Non no entres por aí Vaya, Como é debido xa non hai nada Agora, as, estacións, as estacións xa non existen Agora o tempo ven por días Hai días boas e días malos vale, vale, vale, E hoxe mireis vale. que é un día de sol espléndido Que parece máis verán que primavera E mañá eh, ven un día de, de choiva E ergue este pola mañá a tres graos O xa, xa que está isto descontrolado Vaya por Deus veña Vamos terceira a terceira subsección Que, que ten moito que ver co, co nos idioma lóxicamente, non? Vamos a poñar a música, a, a entradilla Sabeduría Popular Ahí vai Aí comeza a tua participación agora, non? Correto, pois pues en sabedoria popular, como sabedes, sempre me gosta ter estas mm, pingadelas, estas pinceladas, eh, estes retrincos de, de frasiloxía, ditos, refraneiro, mm. en calquera caso, dar a coñecer eh, este patrimonio tan inmenso que temos, eh, popular, De, de expresividade do noso idioma o, vale. o galego vale, vale. no día de hoxe eh, vai ser curtiña pero como sabedes temos o complemento da colaboración externa claro. eh, vou eh, referirme a unha expresión que se emprega para eh, eh, botar en cara aquelas persoas que eh, son moi amigos, amigas de xulgar antes de tempo humm Sobre todo, cando o traballo ou a misión que estamos a realizar ainda non están rematados. E hai unha frase que me gusta moito, que é estar o capador ainda en riba da porca. <risas> Como eh, non te anticipes, non poñas pegas, non critiques, que ainda non está o, remato, o traballo rematado. Claro. Entón, poe esta xente que se anticipa xulga antes de tempo, Eh, antes de ver rematadas as, as cousas sí. pois aplicaríamos esta frase, a ver, ó, que dixo? que ainda está ocupado capador eh, en riba da porta sí. sí. e remato eh, a expresión de hoxe cun complemento moi ben caído sobre todo neste ano castelau que era aquela mítica frase de castelau que decía non lle poñades chatas a obra na mentres non se remata sí, sí. o que pense que vai mal Que traballe nela, hai sitio para todos uh -huh. non, non, se, non se deben poñer collos a, o, o, o corriño, claro que sí eh, pois pues aí queda esa pequena achegamiña de hoxe eh, no apartado de popular que vale. eh, complementámola, é eh, moi ben complementada, entendo sí, sí, con sí. a colaboración externa do historiador do José David, de vale. querer podes poñela. vai, veña. Un saúdo para que escoitan uh, a radio en, en Cataluña, esa radio galega que tanto fai por manter a cultura galega. Eu teño varios refrás que me gustan. Vou nuscitar por orden En primeiro lugar, hai un que é o culmen da resignación galega que desde logo desterraría o do vocabulario popular. Meixan por un e hai que decir que chove. Outro, gustame, porque manifesta un san escepticismo e un talante de comprensión. É o seguinte, Deus é bo e o demo non é malo. Outro, parecemo, o exemplo máis eh, firme da insolidariedade, que cada un vai ao seu, menos eu que vou ao meu, e que havería que desterrar do comportamento galego. E por último, hai un que me gusta moito, porque é aposta pola transformación cara a un mundo millor, que é o seguinte, a única loita que se perde é a que se abandona. Moi, moitas grazas que o pasen ben os ouvintes desa radio galega en Cataluña. Apertas fondas Dende Euskadi, donde moro Son José Estevez, historiador Perfecto Unha aportación fantástica e con varias e... Fantástica, con varias eh, frases frases. Sí, eh, sí. Todas moi sabias frases. E todas eh, ditas cun porqué Claro que sí con... Con Justificando, justificando Correcto. An... Correcto José Estevez, como dixo, é historiador é eh, galego, é eh, natural originario de Quiroga está fincado no País Vasco, concretamente en Ollarzo, é uh -huh, uh -huh. eh, licenciado en filosofía de letras pola Complutense de Madrid e eh, doutor en historia eh, na Universidade de Deusto está agora xubilado, evidentemente pero eh, evidentemente, sabedes, eh, coñecedes que é unha persoa moi, moi, moi formada, unha intelectual que, bueno, tamén foi moi amigo eh, amigo personal de Manuel María é uh -huh. eh, un dos entendidos máis grandes que, de que eu creo que no Estado Español, do Galeusca. Moi ben. Pois, unha, unha partas... honra, dentro aquí tamén, o meu agradecemento personal, é. extensivo a, a, a galegos novais, mm. agradecemento por ter a colaborar con nos nesta sección. Eh, Mandamos un saludo tamén eh, Nosotros tamén, agradecer yo moitísimo Posto que enriquece a nosa comunicación De verdade que te agradecemos moitísimo, Xuxa Manuel eh, teu esforzo ten que te ter algún premio algún día de uh, eh, A ver si somos capaces de, de, o de buscar O premio que eu teño por, por participar E eh, eh, por ah, pues, eh, levar o galego Eh, os galegos e as galegas, de todo o que acontece en Galicia e polo mundo adiante. Moi ben. Bueno, moitísimas gracias Xosé Manuel. Non te quedamos máis. Eh, seguiremos en contacto eh ata outro momento. Moi ben. Veña. É eh, unha aperta grande. Unha aperta. Vamos a despedir a Xosé Manuel con con música que temos aquí preparada. Vámosala. <ausos> as minhas cancións e asentou dos teus dedos fríos das dúas as molladas foron dos algos tan libres de medo de nube eterna de luz baldada foron dos picos e dos mortes de ferro candente de perro rosada nube negra lluvia intacta. Foron eternos os oh, inconscientes dilan foi que fumaba fumábamos escoitábamos música de vellos para non ser misonantes cuas túas paredes eu fumais teu usamos xa e seguirá